In diesem zähbartigen Gebäude. Und ich denke jetzt immer noch so ein bisschen. Wir haben jetzt gerade erst aufgefangen Also wir haben ja jetzt noch Zeit. Also ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, aber mit einem da. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich hätte eigentlich gern den Johnny da Kopf in der Luft. Den hätte ich jetzt schon gern äh, gesehen. Weil ich meine jetzt, ich habe mir jetzt noch gar nicht vorgestellt, wir kennen uns ja vielleicht noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wer Sie sind, wer es ihr seid. Ich weiß auch nicht, ob ihr mich jetzt versteht. Gell? Weil ich spreche ein bisschen einen anderen Dialekt als ihr, oder als ihr. Und da äh, müssen wir jetzt erst einmal herausfinden, ob man uns überhaupt verstehen. Also, wir sind zu dritt, das ist schon auf alle Fälle klar. Also, eigentlich sind wir zu sechs, also wir sind drei, aber dann sind noch zwei dazu. Also sind wir, sind wir doch keine sechs, dann sind wir fünf. Das muss ich nochmal nachrechnen, aber so viel wie die Handfinger hat, gell? Also jetzt einmal, gut, da ist jetzt der, der Johnny, den suche ich, gell, der, der Knut Aufermann, den habe ich schon gesehen. Und jetzt war dann, naja, mich selber, ich mir meistens nicht, ich weiß nicht, ob Sie sich sehen, aber ja gut, wenn man sie im Spiegel schaut. hier gibt es kein Spiel, hier gibt es eine Radio und ein Zelt. Und außerdem natürlich das Sommerradio. Also wir haben es vorher gehört, die Damen und Herren vom Radio Lora. Ich habe mir jetzt zum Beispiel heute, als wir das aufgebaut haben, habe ich mich jetzt immer gefragt, was jetzt Lora heißt. Das hat mir aber, wir haben jetzt so umeinandergeraten, geraten Lokalradio. Ich habe immer gedacht, das ist, also entweder ist das ein Frauenname oder, ich weiß es jetzt auch nicht, gell? Es gibt ja auch andere Sachen, die nach Frauen benannt sind. Aber ob jetzt das Lokalradio heißt oder nicht, ich weiß jetzt nicht, gell? Aber wir sind beim Johnny-Stiebling. Also der Johnny, der ist ja auch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hören. Also de deutlich genug. Ich drehe da an die Regler. Und da ist eigentlich schon einiges geboten. Ja. Und jetzt hat man es so ein bisschen besser. Gell? Das ist nämlich ein Johnny. Ich habe hab den Johnny auf dem ganzen Gelände gesucht. In der Luft war er nicht. Und er war auch in keiner der dunklen Ecken versteckt. Aber dann habe ich ihn in meiner Patentasche gefunden. Und in der Blattentasche, da war der Johnny. Und der, der, der hat so gesagt, ja klar, klar, ich spiele heute Abend auf. Gell? Und dann es mir gefallen, wo der Johnny herkommt. Der kommt von Grönig. Es gibt auch eine Oper über ihn, aber jetzt haben wir praktisch direkt beim Sommerradio von Radio Lora, haben wir jetzt den Johnny direkt auf dem Hof Also sie, hören hören. Ja. also sie müssen die nicht suchen, das habe ich ja gemacht, aber ja, bei der ganzen Sühe haben wir richtig einen Schlüpfen die das ja, jetzt vielleicht. Die Nase läuft der Philipsen. Schauen Sie mal, sind er jetzt gerade so frisch miteinander bekannt, da ist das ein bisschen, da muss man sie jetzt erst einmal ein bisschen So, okay. da so wir so miteinander, wird, ja? also verstehen Sie mich, ich verstehe Sie ja jetzt im Moment schon, weil Sie sagen ja nichts. Und das hoffe ich ja, dass wir jetzt in den nächsten zwei Wochen haben, alle sagen, ja, da kommt jetzt keiner vorbei und das ist Sommer und dann... Fluss springen, einfach dann in die Sonne genießen, da geht man jetzt nicht davon einen Hof, wo ein Radio ist, aber ich würde eigentlich äh, für Philipsen gibt es jetzt wieder ein Handzeichen, das macht er immer bei so Worten, die ein bisschen um, ja, wie sagt man, die man eigentlich nicht braucht, ja? also eigentlich ist es ein Wort, manchmal ist das wichtig, aber wann auch nicht, also in diesem Fall Vergessen Sie das eigentlich, kann es trotzdem vorbei? Ja, jetzt ist es praktisch so, wir sind ja auch noch neu mit der Technik. Also die Technik ist alt, aber neu zusammengerichtet. Jetzt kriege ich da gerade Zeichen. Jetzt habe ich extra ein ganz spezielles Mikro eingerichtet, dass man so ein bisschen die Umgebungslaute hört Aber gesagt, dann, ich soll es nicht zu laut machen. Jetzt hören sie praktisch von der Umgebung nichts und können nicht raten, wo wir sind. Aber das wissen sie vielleicht schon. Künstler. Der Hund mit seinem Bläsersatz sich langsam vorarbeitet. Also jetzt die Rhythmusgruppe, die darf das jetzt nicht nehmen, das ist jetzt so eine Zugabe von mir. Das ist jetzt da jetzt Herrn Da kommt er jetzt so langsam über den Hof und zeigt, was in ihm steckt. Der Tunie weiß jetzt nicht so. Geht er doch eher in die Ecke? Muss er ein bisschen was singen? Oder steigt das Wasser? Also jetzt in diesem Fall glaube ich, steigt eher das Wasser. <laughs> ¶¶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 Bei uns hat man auch immer etwas dabei, öffentliches Verkehrsmittel. Das ist gut, wir sind also praktisch fast ganz öffentliche Chemie. Aber jetzt haben wir unsere Kollegen, die sind ja schon ein bisschen früher gekommen, die haben die ganze Sachlage schon ergriffen, begriffen und gestaltet. Was hat es bei euch? Also das ist jetzt der, der Knut. Hast du auch einen Klarnamen? Lange. Klarnamen? Ja, Aufermann nehme ich an, wenn das der Klarname ist. Ach so, na, Knut ist also dein richtiger Name, gell? Ja, schon richtig. Aha. Achso, ja, Klarnamen, wir haben es früher immer gesagt, in den 70ern hier, so von wegen terroristischer Organisation ja. und so weiter. Aha. Aber Radio ist ja nichts, hat nichts damit zu tun, gell? Ich weiß jetzt gar nicht aktuell, ich bin jetzt gerade gekommen da von, äh, eher so aus dem deutschsprachigen Einzugsgebiet. Jetzt, wir sind ganz frisch in der Schweiz, ihr seid schon ein bisschen länger da. Gibt es jetzt da so eine Diskussion auch, wie bei, wie bei in, in der Bundesrepublik so zwischen Schäuble und dem Bundespräsidenten, dem Innenminister und dem Bundespräsidenten, apropos terroristische Eingriffe, was macht man dagegen? Ich weiß überhaupt nicht, ob der Radio noch erlaubt ist, gell? weil die wollen ja jetzt da alles praktisch verbieten. Äh, aber mir darf er das schon noch machen hier, oder? Ihr, ihr wisst das ja, ihr, ihr seid jetzt schon ein paar Tage da. Ja, ja, ich glaube schon. Also so, die Schweiz ist immer neutral. Und ich glaube, solange hier noch nichts passiert ist, wird es ja auch hoffentlich so bleiben. Ja, stimmt. Das ist ja klar. Aber jetzt zurück zum Thema. Ihr seid jetzt schon ein paar Tage mhm. da. Kunsthof heißt das. Ja. Und, und was macht ihr jetzt? Also mir werden jetzt da gerade aufbauen. Aber was, was habt ihr jetzt schon gemacht? Wir haben schon aufgebaut, wir haben äh, einen überdachten Raum hier im, im Kunsthof hinten, ja. Da muss man so hier durch so eine kleine Tür durch, das kann man von der Straße aus nicht sehen. Und dann im Radio. Weil das ist glaube ich hier auch verboten. Stille? Ja. Also man darf jetzt nicht einmal für zwei Sekunden überlegen, dann ist schon ja. wieder. Man ja, muss praktisch immer naja, was machen. Nein, nein, es ist schon ein bisschen mehr. Also es kommt schon darauf an, wo man ist. Ich glaube hier sind es vielleicht zwei Minuten. Mhm. So. In anderen Ländern ist es mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube Stille darf man nicht. Ich habe immer, immer noch, auszufinden, immer noch warum nicht. Das müsstest du eigentlich mal <lacht> untersuchen. Ja, naja, mir sind die mir ja auch schon begegnet, also jetzt zum Beispiel äh, in, in in Dings drüben, also in der Mongolei, da ist eigentlich immer still. Hm. Also da ist dann auf die Radiofrequenzen, da haben wir also ein bisschen rum, rumge, rumgespielt, also ein bisschen ausprobiert. Nix. Hm. Teilweise Sender tagelang senden die Stille. Hm. Das passt auch irgendwie, gell? also so in die Weite hinein, da kommen wir dann so Stille. Das ist ein bisschen so wie bei den Autotechnikern, die haben doch da extra so Ingenieure, die dann praktisch den Sound, der von außen ins Auto kommen könnte, simulieren mhm. und dann spielen sie das wieder ins Auto hinein und dann glauben die Leute, sie sind jetzt in einem stillen Auto. In Wirklichkeit ist das wahnsinnig laut. Mhm. Und in der Mongolei ist es umgekehrt. Ja. Also die senden die Stille hinaus und die Stille kommt zurück. Also es ist aber nicht Schalltot. Ja? Das, mhm. das ist nicht. Das ist schon so eine recht hügelige Stille, muss man sagen. Aber jetzt hier, also uns ist jetzt auch schon begegnet. Also mit der Telekom, also jetzt nicht hier in der Schweiz, sondern auch wieder da, da, da drüben in der Bundesrepublik. Äh, das ist schwierig. Die, das ist aber eher das Problem von den Technikern. Dass die da so wissen, aha, 30 Sekunden, ja. jetzt, äh, jetzt ist was falsch. Ja. Die kennen das nicht anders. Ja. Aber das hat, hat das vielleicht nicht was mit dem Terrorismus zu tun. Das, das könnte sein, das die ist die so... Leute. Angst haben, wenn irgendwo länger nichts kommt, dass irgendwas passiert ist? oder. Ja, das könnte sein. Das ist dann so wie, wie auch wiederum in der Bundesrepublik mit dem Generalstreik. Ja, da haben sie auch Schiss. Jetzt, wenn jetzt die Leute Generalstreiken, dann in anderen Ländern ist das ja überhaupt kein Problem. Also Frankreich, mhm. da wissen man, da wissen sie, ich weiß es auch, die Leute wissen es auch, äh, wenn sie auf die Straße gehen, dann ist was los. Dann ist nicht still. Also Generalstreik ist eher was Lautes. Aber wahrscheinlich Haben die Techniker bei der Telekom, dass sowas Leises dann gefährlich ist, das stimmt. Wahrscheinlich. Aber es hat ja die Stille vor dem Sturm. Wahrscheinlich kommt es daher, dass die darüber denken, na, jetzt kracht es dann keinen. Ja, ja. sind Sie lieber vorsichtig mit ja. der Einstellung. Aber ihr macht jetzt nichts mit Stille. Äh, nicht gewollt. Mhm. Aber da ist schon eine gewisse äh, eine gewisse Möglichkeit da. Also es ist nicht perfekt. Es kann schon passieren. Das dann auch durch dass sie da, das dann abbricht. Also jetzt, wenn man bei euch, bei euren Geschichten zuhört und da bricht was ab, dann weiß man, das ist falsch. Nicht unbedingt. Gehört das dazu? Nicht unbedingt, das gehört dazu. Das ist so, ja, so wie was Lebendes, ja, das geht auch mal schlafen. Und dann ist halt still. Ja, ja, so ähnlich, das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Also wie, wie, wie still darf man sein? Also bis zwei Minuten, hast du gesagt, dürfen wir hier Minuten, still sein? Ich glaube, ja. Ja. Und dann, also 1,58, kein Problem.